The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffy Loan. Good morning, good morning. We've talked the whole night's minute.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 Bonjour. Buenos días. Muchas gracias. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmjes, mirëmjes, mirëmjes Adi, mirëmjes Olta, mjës mirëmjes ju ja? të dashur mish. Mirëmjes ju Olta. Mirëmjes ju të dy edhe të gjithat ata që na ndjekin në moment. Sapos hapur klubi i mësuesit edhe për këtë të martë datës 18 gusht, jemi me klubin e mësuesit si çdo ditë tjetër nga ora 7 deri në orën 10 në klub si e Fem 104. Si jeni ju sot? Mirë. Mirë, pak si të lodhur më dukeni apo? Jo, më jo. Apo jemi për jumën. Do ni jumë se kishim lënë drejtarë të hapur gjatë natës edhe pikoj pak rodhë vërtet po herë pas herë pikon herë pas herë dëgjon zhurma nga më çuditshme. Përse po ka ndjerë gjumin gjatë natës? Ka raste mm. ku nuk e bën gjumin rehat me shkak të ëndrrave, sikon se ëndërra këto pa lidhje. Po diçë ndër ke parë, sëmse çfarë ke parë? Ka qenë shumë ëndrra në fakt. Kjo ka qenë e çuditshme ja. Ka qenë si telenovela. <laughs> ku di unë? Ëndrra frik të frikshme këtu. Jo të bukura që, uhum. të kënaqin I realizojmë do të më, të andrët e tuadi? Më të mpjës e shëtani nuk mbaj mëndë që andrë Ashtë ishim o thjesht nuk e kam bërë gjumi në rahat Andrëja më mm. bëvaki dhe dalin da. <laughs> Ose sdalin <laughs> Po ti e zgjuar i tromaksur nga të ndove thonë Shë i lodur si i pa gjumë si, mm. si i pa fjetur të momë mm -hmm. Mirë, tani është moment e të zjojme Të delë gjumë, nuk ka problemat <laughs> Në zjerim rrugës Oltati mirë Mirë, mirë, thash, më doli gjumi natën. Mm -hmm. Nga ai shiu i them. Po ti, shikoj, duke qenë se çdo ditë jep moti në klubin e mëjtesit dhe jesh shumë e përgjithshme për punën që bën, herbasë uh, reziohesh natën dhe bën kontroll. <laughs> Jam e përgjithshme ieri, por ka filluar që moti nuk më del ditën, po më del natën. Oh. Ai <laughs> rancishmësh që del. <laughs> Pasim mendova, mendova që do më do më pikonte dië paradite, po uh -huh. nuk pikoi, nuk më dëgjoi. Mirë, sa të bëu gati të na tregosh se çfarë do të ndodhte. Ja. Pak më vonë na tregoi. Nik të flas. <laughs> po shon se ka Dania morëm dorën, mos para ditës <laughs> të darkë si do bjerë. Gjjatë 24 orës duhet të ndo do dpikoj. <laughs> po, është vërtet. Mirë, zyrtarisht hapim klubin e mësgjesit për këtë të martë të datës 18 gusht. Mirëmëngjes të gjithëve. I'm waiting for so long For a miracle to come Everyone told me to Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Gotta slow up, gotta shake this high Gotta take a minute just to ease my mind Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 0619 1070 10 222 Me sa shdërgu e si i parë, fiton një durat. Gotta slow up, gotta shake this high Gotta take a minute just to ease my mind Ditës, midisorës 7 dhe 10 Në klukën e mgjesit në Klab FM Në njëshin pikater This is your station Klab FM 100.4 Orashtë në 7.18 minuta Jene me klukën e mgjesit në Klab FM Njëshin pikater Ne jurojmë i ditë sa më të bukurat të mbarë Mirë mgjes nga jeri, mirë mgjes nga Adi Mirë më gjesë nga Olta Olta, mirë më gjesë Olta, je gati për të në tërguar Se si do tjetë moti për sot? Jo Jo, po për pësë nuk je gati telefon, Mirë, sa të bëjshë të gati Unë do të tërgujë ja, diska Apo je gati Ka sigë gëllë Adi Adi Mësë pas ka kam arrojë pasurdi E gjetë pasurdi Po, gjerë i qeta A, Në tërguatër 22 gradë është në këto momente Mhm mm 30 deri 1 do jet maksimalja dhe nuk kemi shi. Bravo, një duartorqi te Proton gjat ditës. Gjat ditës. Po gjat natës nuk e di. Ma duhet të them se gjat ditës nuk do të ketë shi. Kështu thuhet. Mhm. Mm po nesër? Nesër bëmi parashikim çesë për nesër. 21 do jet minimalja, 32 do jet maksimalja dhe edhe mund të pikojë nga dreka. Edhe ashtu edhe kështu. Edhe mund. <laughs> Me okay. pak shanse, po gjithsesi tenton e jepsh. Si Përshi. Um, le me jotmira. Topakton për ata që janë në pushime, ëh. Nuk ka problem, ne nuk na lagjë. <laughs> nuk po i mban shumë kohë. Ne jemi mirë këtu, ne jemi mirë, freng. Le fresk duam. Miro, la faleminderit. Nuk vjen keq problemi, ju jeni ministër në pushime. Atje ku është blendi nuk pikon. Ëh. Po. Ja, i ka marr masat Olda. E ka parë edhe motin aty. Po sigurisht. E pa shun motin pa u nesaj. Bravo. Mirë, historia që dua t'ju të tregoj un ka ndodhur në Spanjë dhe ju e dini që njerëzit tani më kursqojnë gjëra kur ka parkime të gabuar apo sherr në rrugë, gjëja e parë që bëjnë është që marrin telefonin e tyre, edhe fillojnë foto, në foto vë, bëjnë video dhe më pas i shpërndajnë ato me njëri tjetrin në rrjetet sociale. Mm -hmm. Kështu ka bër edhe një zonjë në Spanjë, e cila ka qenë duke ecur dhe ka parë që një makinë policie ishte parkuar në vendin e gabuar, sepse makina e policisë ishte e parkuar në pjesën ku duhet të kalonin personat me aftësi të kufizuar. Mm -hmm. Dhe zonja e ka parë këtë, ka bërë një foto dhe më pas e ka hedhur në faqen e saj në Facebook duke shkruar që ata parko, parkojnë ku të duan dhe nuk zhbiten asnjëherë. Mm -hmm. Faktikisht brenda 40, ç'do të thotë edhe në disa raste kthei nga ne. Pa, po. Ndosht Duhet të së... flasim apo jo për këtë? E ky është një problem tjetër sepse zonja pasi ka bërë këtë brenda 48 orëve, ka shkuar policia në shtëpinë saj e kanë gjetur Kanë trokitur dhe i mm -hmm. kanë thënë zonjë urdhro ke një gjobë për i 800 euros, që ti duhet të jo, përguash pikërishë se ke publikuar atë foto të policisë që ka qënë e parkuar në vendin e gabuar. Me sa duket, në Spajnë eksiston një ligjë i rri që zonjë e nuk e dinte, mm -hmm. ku ndalon përdorimin e pa autorizuar të imazjeve të policisë, çë mund të rrezikoj sigurinë e tyre apo të, të, të familjes së tyre apo rrezikon edhe çfarëdo lloj operacionin që ata janë duke kryer. Pra ti nuk mund të bësh asnjë lloj fotografie, video ë kundreit forcës së policisë sepse ata mund të jenë duke kryer një operacion shumë sekret dhe prandaj mund të kem parkuar në një vend që ty duket i pa drejt. E kish ka ndodhur në rregullat e qarkullimit, pra po. Mm -hmm. Ëh, gamifikim si nga ana shtetit. Kështu që zonja mendoi se po bënte diçka që për ta evidentuar se nuk pa. duhet të parkoje askush aty, por hijaq u gjend përball një gjobë prej 800 eurosh. Janë që shteti është shtet, e shtetë, kupton? Pa, nuk mund dalim ne mbi shtetin, e, mbi ligjet. Nuk thon kod me zjarrin dhe me shtetin mos u ndroj. Është vërtet. Edhe më uin. Jo se keni identitet, keni kujdes, keni kujdes me fotot apo videot që mund të bëni dhe më pas ti i hidhni dhe ti ndani me të tjerat në Facebook. Shumë keq për zonën. Mm. Unë nuk bëj ksoqëra se s kam nevojë për sherre. <laughs> Vetëm kur jam me oreks për shërm, <laughs> më bën ai fotot e ti. Vetëm kur jam me nerva i bën. Po sigurisht. Kur je e qet, nuk e merr mundimin. Gati sër çdo ditë. Mirë, ju lëm shojurin e James Arthur, orash në 7:22 minuta, ju jeni me klubin e mëxjesit në Club e Fem 104. I don't want to play this game no more. I don't want to play it. I don't want to stay around here no more I don't want to stay here Like rain on a Monday morning Like pain that just keeps on going on Look at all the hate they keep on showing I don't want to see that Look at all the stones they keep on throwing I don't wanna feel that Like a sun that will keep on burning And I used to be so discerning, oh Ora është 7:26 minuta jemi me klubin e mëmëjesit në Club Ephém 104 ne ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe përpara se të hedhim edhe temën për diskutim sot sepse unë kam marr frymzimën për temën nga një studim që është bërë në Normandi ku kanë marrë pjesë 308 persona midis moshës 18 deri në 30 vjeç, këtu kanë qenë përfshirë edhe djemt edhe vajzat dhe, dhe, dhe pyetja kryesore që është bërë atyra është a ekziston me të vërtetë miqësia midis Mi sija e vërtet flasë Mi dis një vajze dhe një djali Dhe me sa duket si pas këti studimi Nuk eksiston Asi her Pop, Mi sija e vërtet Mi dis një vajze dhe një djali Ne kemi shumë shok vërdel po, Ose të paktën si pas mm, këti studimit Ose të paktën kështu mendoj Duhet të themit <laughs> Unë mendoj që kam shumë shok uh -huh. Me gjithë ato si pas këti studimi Ose kesh interpretohen Mesajje që marrin Mi dis njëri tjetërit Që të të thotë a të dy palët i ngatrojnë raporte të dhe mesazhe të që marrin dhe japin me njëri tjetrin. Vajzat i marrin mesazhet uh, intime që dhem dërgojnë si miqësorë, ndërsa meshkujt çdo mesazh miqësor nga ana e vajzës e shohin si një ftesë për marrdhënie intime. E po ky është gABimi mashkulltuar. Meshkujt keq interpretonin 3.4% më shumë përqind se femrat mesazhet që jepnin apo merrnin me njëri tjetrën. Ço do thotëolta nuk është se keq interpretohet vetëm nga ana e meshkujve, por një gjë e till ndosht edhe kash i femrave, por mm -hmm. më shumë ndosht tek meshkujt dhe më pak tek femrat. Dëbytja që kam un për ju sot është a mendoni se ekziston misia e vërtet midis një vajze dhe një djalë? Adi, si adi fillim? Adi pari, meçi mm. vetëm djal në klubin e ngjessit. A ke shoqjet i Adi? No, nuk duke u nisur nga uh, Ai konsideron ti si shoqane, ëh, sepse as nuk të njohin akoma. Mund <laughs> mendoj që përgjithsisht studimi duhet i vërtet, përgjithsisht. përgjithsisht. Po, duhet. Mm -hmm. Duhet i sakt. Pari, se kanë përshtypin po ti i themi historinë ton personale, çdojëri i prej nesh, mm -hmm. mund të ketë patur një rast ose dy raste ku ose ne kemi keq kuptuar dikë ose dikush nuk ka keq kuptuar. Kjo është e vërtet në marrëdhënie miqsh me yllav. Mm mhm. Kështu që po mirë, shikao, në të përgjithshme mm -hmm. vërtet që nuk mundi kesh të gjithë shoqje apo të po. gjithë shok ë, se nuk do të ishte e mundur. Por mendoj që ndodhin këto kish kuptimet e mesazheve. Mhm. Mm Ti ke një shoqje të, të vërtetë, që e ke vetëm po, shoqja? Të them drejtën tani jo, jo. pasi jam martuar nuk kam më një shoqje po të ngushtë si kanë pas diku. Po bezvede ajo shoqja tjetër është martuar, ka bashkëshortin e vet. Mund të lini keç kuptime nga ana bashk e bashkëshortit të saj nëse ajo duri me mua si kandidatur diku për shkak. Po, është ka, duhet ta pranoj se kur krijoj familje pastaj. Po, pra këtë duhet ta bëj. Me zgja kalon nivele të tjera <laughs> pastaj. Ola nuk është dakord. Jo. Jo. Mendoj që nëse jam dakord, jo, po. Edhe arti tani i la shoqet sa po martua. Dhe mime, kjo nuk shkon. Nuk e imagjinoj paktën e Itoltan kon tënde të lir, ti të shkon sërish me shoqun që ke përndëit në shkollë. Po, të pinjë në një kafe pëse jo Po, stonë bas ditek, po, ose kure ke kohën të në të lirë Po së është një nërmale shumë mduket Sëpse pretendohet që partneri jytë është shoku jytë më, më ingusht Më i mirë, pam Që që pa dashur ti mund mm -hmm. dërgosh mesajin Negativ, e gabuar Të e mm -hmm. këbashor të jytë E mund të lindi I dashur shur, nuk, I dashur kolegë Ndoshta kjo nuk kanë lidhje me temën që po bisedhëmë Se kaluam tjetër I dashur kolegë uh, Shok të ngusht apo shokit të ngusht A besoj që duhet të kemi në jetë Pa tjetër mm -hmm. Dhe se cilin nga këto ka vëndin e ti Pa tjetër Por se të pim një kafe me shokun e ngusht pa. Apo me një shokit të ngusht Nuk besoj se ka një problem pa, si Ma njësion... adje mund të vidhe bashkë shortja Apo bashkë shortja në rastet po bër, jam duke folur që raportet janë aq intensive sa kanë qenë më parë, miqësia tjetër aq e ngushtë edhe në kohë. Po pse? Jo, shikoj, kjo është normale që kur krijon familje, të paktën ti ke përgjegjësi të tjera, do nuk është se je ndoshta të largon efektin po, e bilir, po bra, me vërtet. Por unë me këtë pjesë jam shumë dakord me atë që thot Adi, por jam dakord edhe me atë që thot Olta. Po të jeri me vetën si e, dhe akor të këshu. Parës e të qëmë të jeri. Parës e të qëmë të jeri. Unë besoj të misia, pa vërstisht se janë shumë të ralla. Nuk mund të them që gjithë jetës ti, uh, gjithë personë e ke shok apo e ke shoshë. Por unë besoj që ka misit vërtet, mi disë një vajzë dhe një djallë. Hmm. Unë personalisht kam të. Parës e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Por, unë për flasë, po, po praj, që koha i me e lirë është ndryshë nga koha ju e e lirë Po, po, po Po, po, po Po, Adi, qërë përtaja? Adi, po kështë i gjithë tjetër? Jo, isha dojë ta ndryshë, mm -hmm. të aktheja pak historinë ndryshë Ta pysja olë tënë Sigurisht për, për, për bashkëshortin e <laughs> vetë Në që ofësa i do dilë dhe për shumë Lëtë këthemi me shohën e ngusht që ka patur në lice Në lice Mm, Ajdela di po nuk ka qenë në lice të garantoj për këtë. Ajo po shumëolta mund të jetë ndar nga i dashuri edhe do të Super, ka nevojë për ngushëllime. Sigurisht, në dispozicion 24 orë shoku i ngushtë. Mirë të dashur mish, kjo pyetje vlen edhe për ju. A më ndonni se ekziston vërtet Misija, midis një vajzët e një idealje 069-27222 Dërgoni mesajtë uaja Ose mund vini në fashion ton Në facebook.com freksion klubi më gjesit Adi, shfar du të gjojmë në këtë momentat Në faktan, jesht një nga këngët më të fundit Të DJ të famshun Calvin Harris mm -hmm. Neshtë në bashkunim e një vajzë, Disciples E shtemri i artistës në fjall How deep is your love, është titulli këngës E dy gjojmë bra Let me roam your body freely Knowing I'll be shun It's your love Is it like the ocean? What devotion If you want Për 4 minuta jenë me klubin e mgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab TV, sa di nuk me le pako sa t'hidja dhe temo në Facebook, me gjithat o unë pohe përstëriste dhe njëherë. Si pas një studimi të kryerë në Norma D, u përfshin ku u përfshin 38 persona të moshës 18 dheri në 30 vjeqë, doli që femra dhe meshkujt nuk mund të kenë misit vërtet mi distyre pas si nga të rojnë raporte dhe mesajët. Po ju, a keni shok apo shojqe të vërtet dhe a besone se egziston një misi e vërtet mi dy styre? Dërgoni me sa gjëtuaja në 069 27 222 22, ose më faqen tonë në facebook.com fraksion klubi mëgjesit. Nërko, unë kam gati, surpriz për ju, edhe anagramon për ditën e saqë me anë. Bravo, njeri! Më... Edhe përthoja qëfar në më ngonë. Qëfar në më ngonë. <laughs> Asi që në më ngonë. Anagrama, në klubin e mëgjesit. Ana gja ma për ditën e sotme është: Ej, pim pak. Bomi kur dush. Me që po flasim edhe për misin. Para nga rrezi i basketbol. Ej, pim pak. E j p i m e p a k. Ju a di, duhet të rendisni gërrmat në rendin e dur dhe më pas të zguloni se cila është fjala nga fjalori i gjuhës shqipe dhe më pas të dërgoni mesazhin në 069 20 70 222. E, PIMPAK mm -hmm. PIM, PIM, pim. <laughs> Nërkoj që durata është një orë nga primi moqës Bravo, fantastika E, J, po e përstëriset e njerë E, J, P, I, M, E, P, A, K E, PIMPAK mm -hmm. 069 207 222 Nuk është for të vështirë si O shu duhec... se kënë nga truar ti mm. Jo, jo, së shë vështirë Ollë të ngecë prap Se Kepa di kur i bëm blendi jam me këthjedhët Ke, Keko, pi pak kafe Dhe përse qikoj me vëmën Po mondial. po, e po pi pak <laughs> 069 27222 Dërgoni mesajtë uaj Pa haruar të shkruan një të emrin Për që në fituas Dua të kujtoj edhe ditshka Në momentin që Adi do të luaj një kën nga Anastasia Ju duhet të dërgoni një mesaj 2 bileta dhe emrin të uaj Dhe njëri për jush do të fitoj 2 bileta për të parë koncertin Në datën 25 gusht Let it go, I know I'll regret it Every heart that I held before, I was sure to break it I don't know what you did, but I just can't stop Thinking about you every day, no, I can't stop now Look what we start Well, we still Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Up, Kur të dëgjoni këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësën me tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 7 10 222. Mësë është dërguesi i parë, fiton një duratë. Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Tës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në klab FM në njëshin pikatur. Orës në 7 dhe 21 minuta, jenë me klubin e mgjesit në klab FM njëshin pikatur, mirë mgjes nga jeri, mirë mgjes nga... Mirë mgjes nga Adi. Mirë mgjes nga Holta. Si e në jo? Shumë, shumë, mirë edhe tema që në vure është parë... Por pra, filluar të prapjo? Por në hapi shumë probleme, shumë diskutime këtë nështë lukëra. Ja ma Adi diskutuar me vetëm. Edhe jashtë mik <laughs> Nuk e qitoj nga diskutimi. Më pëlqen ti flas live gjërat, thotë. Uhum. Mm -hmm. Nuk më jera më muhabete mas mikrofon. <laughs> dhe çfarë do ti thuash live tani në këtë moment e Adit? Hapë mendjen Adit. <laughs> Oo. Oh, si, si, si, si. si. Le <laughs> të shoj më hapa. Sta e drejtë për drejtë është kjo Olta, sa e drejtë është. Ë ka këtë të mirë. Jeri më një pak më shumë, po, vërtet. Do e kam dal me këtë. Edhe un do ta marr në konsiderat këshillën e Oltës. Dhe mua më pëlqen shumë Olta kështu siç është. E kuptova. Ës <gjë> <Ryshtë> vet vetja. Ës <gjë> e mrekullueshme. Un dua t'ju kujtoj. Wow, sa mi kjo ka më zot. Wow, ieri funë. Un dua t'ju kujtoj edhe një herë anagrama për ditën e sotme. Ej, Pimpak 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituesi i një ore të mrekullueshme nga Mi7 tan tek Premium Voices. Uh, un para se të kaloj edhe në gjërat e tjera, kam uh, menduar se sa të bëjmë një lojë tjetër. Nuk edhe i sa e leta apo e vështirë do tjetë Me gjitha to Funkcionon në këto form Kam zjedhur një personaj Ose një person Se kur temi personaj duket si nga filmat Vizat i morë Një person konkret Unë do të sem informacionet të shkurtera Gjdo orë në moment Diri sa uh, këj person të gjendet se kush është hmm. Shumë njërë hmm? E provojm. Okej. Okay. Të lëmë me uh, informacionin e parë. Nga kjo duhet të tregoni shumë vëmendje sepse do kuptoni nëse është uh, femër apo mashkull mm. dhe gjëra të kësaj natyre. Informacioni i parë që do ju jap në lidhje me këtë person është: U regjistrua në Fakultetin e Jurisprudencës dhe në të njëjtën kohë punonte në një zyrë noterie. Në moshën 20 vjeçare zbuloi dhuntin e tij për të shkruar. Mm. Ky është informacioni i parë. ë uh, Po ta kesh dujgjuar me vëmëndje zbulohet ditë shka, se kush është këj person, ose të pakton gjinia dhe me qëfar është marrë, pra është registruar në fakultetin e jurisprudences dhe në të njëtën një këpunonte në një zyrë noteria, në moshën 20 vjeqare, zbulohi dhuntin e ti për të shkruajtur. Nëse keni një ide se kush mund të jetë këj person, dërgoni mesajët në 069 20 7 10 222 provojnë njëherë, Por në, nëse kjo rezulton e vështirë, atëherë unë do të jap uh, pak më vonë edhe informacione të tjera në lidhje me këtë person. Hadi, ke ndonjë ide për momentin? A di e jeti mirë? Tani, jo, nuk mund të them që e jeti, por të futesh në rrugën e drejtë. Ndonjë ndihmë tjetër mund të japësh apo ka diçka për momentin jo? Për momentin jo. Ja. Ne mund të bëjmë pyetje? Jo. Ja, Çfarë kuptove ti aty? Po mund të bësh pyetje në lidhje me informacionin që sapo ledova unë. Ndrova që hm. Pa. Dhelpra nuk duhet ta kemi shoqja. Oh. Ao. <laughs> <laughs> Shumë mirë brava Adi. Vazhdo të të them hape mendjen Adi, hape mendjen. Largo <laughs> Volta. <laughs> ha mendjen Adi. Edhe sikur kuptovam që është shkrimtar i erit, duhet të oh, të ndihmoj. Të të ndihmoj si loja e parë është, është bravo, loja bravo, e parë. Ti fusim në rrugë të dupur. Mjerë më pëlqenolta, felim derit. Luta. 069-2017-222 Para se të lergojme për një shkuputje të vogël publicitare, unë do ato hethë edhe prit-prit se di. Dyska që ka ndodhur në lajme, unë do të lidzoj, dhe në momentin që mungon një informacion i vogël aty, ju duhet ma dërgoni në 069-2017-222. Aplikimet për njëtet e reja të identifikimit në këtë qytet të Shqipëris janë dërprerë për redh 3 orë ditën e djeshme për shka këtë mungesës e energjis elektrika. Ka një për drita dhe puna? kangëllon në mes. Ndërkohë që shkak për situata kaotike në zyrën e aplikimit është fakti i funksionimit të një zyre të veçme në gjendjen civile. Kjo situatë ka krijuar radhë të gjata të pritjes në zyrën e aplikimit për mjetet e identitetit në këtë qytet shqiptar dhe ardha e migrantëve ka shtuar radhët dhe kaosin në zyrat e aplikimit, situat e cila përsëritet çdo vit në të njëjtin periudh. Prandaj në cilin qytet Kanë mënguar dritat për tre horë dhe kjo ka pënguar punën për aplikimet për mjetet e reja të identifikimit. 069 207 1222, dërgonë mesajt uaja. Përrejshë në 7.53 minuta jeni në shësherin e klubit të mëgjesit në klab e fem një 100.4, ne jurojmë i ditë sa më të bukurët e të në barë ku dojshë ndodheni. Ndërgohë kam një studim tjetër, jepi jeri, ka të bëjmë me qantat e femrave, pa. apo dhe këtu përshirën e dhe kuletat e vajzave dhe të djemve gjithashtu. Dhe ka dalë si pas këti studimi që qantat dhe kuletat janë, Më të ndotura se as një herë tjetër Pra janë objektet më të ndotura Që mund të mbaj një një rime vete Si bas një studimi ku janë analizuar 125 çanta Ku 80 për i tyre ishin femrash Dhe 65 për i tyre ishin meshkush Rezultoj se 95.2% të tyre Kishin dotje bakteriale Dhe a i kini kujdes Studimi ka dalë në përfundimin Se numri mëj madh i bakterreve Gjendit në çantat e femrave nga 145 çantat e analizuara doli se 95.2% e çantave të femrave kishin ndotje bakteri bakteriale për ato nëse 5.2 janë shumë mm -hmm. ëh, prandaj duhet keni kujdes. Vetëm 2 2.1% e femrave i pastronin çantat 1 herë në muaj, ndërsa pjesa tjetër 81.5% nuk i boshatisin asnjëherë çantat e tyre. Dhe kjo është për arsye sepse ato mm -hmm. uh, vazhdimisht kanë baktere pa fund. Ndaj mm -hmm. duhet keni kujdes, sepse edhe çantat e portofola të paktën sipas këtij studimi duhet i pastroni 1 herë në muaj. Topaktë. Material shumë i dobishëm si të mos për femrat. Ëh, mm, e vërtet. Edhe për, për ju Hades, edhe ti mban çantë, edhe ju mund të mbani çanta. Maksimumi një portofol. Por për ju nuk mbani shumë gjëra në krasinë me fuksë vajzat. Çanta e një femresh labirint. <laughs> Do po, dy diti që është wow, gjëra wow, Sa wow, me madhe tjeta i që më shumë gjëra ka Bravo, bravo Kështu që më merë një mundimin, zbrazën i Bo shatisen i qantën tuaj, pastrojën i Dhe kishtë një gjëra që nuk i përdorni Senene, është vërtet kjo hmm. Shpesherë në bajmë në qanta i gjëra që asë nuk i dim që i kemi në të vërtetat të Po ah. do njëri, na zërutina Nuk kemi kod bëm pun <laughs> Kemi pun më të tjera Më mirë e që më pas, i më baj <laughs> Me valizje me vetë i bëhet. Ne jemi gjithmonë me valizje me vetë. Po po ta vë santën. Mh. Mm. Valizhi i bëhet jetë. Njoli xhe <laughs> vogël. Dërka, kemi një përgjigje të saktë se janë në linjë me prit pricedin? Mo kanë thënë në fjerieri. Po, dhe janë të saktë. Është Edi fiton 2 bileta për Nasinaplex. Bravo Edi. Dërgon duat ju kujtoj edhe një herë anagramën për ditën e sotmë, të ndoshta pak më von Ulta do të ketë edhe një fitues. E, pim pak. E Y P I M E P A K 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani də emrin për të qenë fitues. Në këtë momente ju lëm shoqirinë Sigma dhe Ella Henderson. Sa bukur. I can't look at you 'cause my head's a mess but you're beautiful in the way you dress I'm lost for words and I'm powerless by right from the E vjen surprizën e dytë të klubit të mësuesit për këtë të marr të datës 18 gusht, ora 9:08 minuta ne ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarku kudo që shndodhni, ndërkohë Olta kemi një përgjigje të sakt në lidhje me anagramin Po, i gjeri është hey, Klodiana, që më mm -hmm. thotë pikëpamje. Bravo, bravo, bravo. 2, 8, 7, bravo numëri fiton orën nga primi u moqës. Bravo, Klodiana. Po, Klodiana. Mm -hmm. Ndërko, Adi ka edhe zërin e personajët të përgjumur sot. Adi ka përzjedhur një personaj shumë të njohur, më nuk e di se cili apo cila mund tjetë. Mm -hmm. Me gjitha të, e dëgjojmë dhe më pas të zbulojmë se cili është personajët ditë sot me. Oke. Okay tani she janë bërë nën dua që të jetoj më shumë se më përpara, më përpara, më përpara e merr ja jetën. O hu, të visi, të vih, hip jan avion. Thosh, oh, mirë, po ram, ram, ç'të bëjmë, e kupton? O wa, o. Po ram, ram. Pra, është një vajzë që është bërë nën. Po, edhe shumë gazmore si tip kështu. Është bërë nën për herë të parë? Besoj se po. Besoj se po. Besoj se po. Mm. Në referuar moshës. 0-6-9-27-12-22 Dërgonë mesajet uaja pa haruar të shkruane të emrin për që më fituese E dëgjojme dhe njëherë? Pa, pa tjetër Falim derit Tani që jam bërnën, dua që të jetoj më shumë se më përparan, përparan e merja më jetën Ohu, të visit vi, hipja në avion Thosh, o mirë, po ram, ram, e shumë që të bëjmë, më kuptan? <laughs> si ta kemi riskun Uptoj njërës, ti përsh në avion edhe të më dolda, se ti e nëndë Po Nuk i njoh të gjitha nënat, është e vërtetë, po. Mund të jetë edhe nene. Është një artiste? Po. Po, mirë. Kaj të bëjmë? Nuk po them më shumë. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çm fitues. Dorgoj dërko... deri mm -hmm. me atë artistin tënt të Çubë. Po. Ja më thuaj ti, çfarë e ke bër? Po. Më thuaj ti. Do ne deri tani kemi zgjuar Balaku është shkrymtarë, <laughs> dhe kusht ka thëmë Balzacuolta, së është Isaksë? është Artemida. Wow, më befasovë. <laughs> e të mërë shmejëri, nuk e ti ka shumë informacion dhe më? Me sa duket, bravo, bravo, i nga rënë kokës. Do të javim një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë. Kështu që informacionet e tjera nuk kanë më vlerë, sepse personaje është zbuluar, me gjitha të nesërë do të kemi një personaj tjetërë. Mm -hmm. Uh, po në të një të në for, me gjitha të të bravo Artemisa Artemida, Artemida. Bravo, wow, Artemida keqon si e, e, e papar. Mm -hmm. pa parë Më lja pa fjallë Edhe unë se dia Më didhe tjeri që i kishe informacionet se që i e do Po, e vërtetës <laughs> Mirë Julia m'shojërin dhe kjo vjen për këngësinë e Oltës. Faleminderit. Lun Mensch për këtë këngë. Apo jo. Kam luajt disa herë me Baby K, Juzi Ferrari, Roma Bangkok. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina, innamorarsi con la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 Questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando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 Ndesorës stad ve 10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 100.4 Ora që në 8.18 minuta, jenë me klugin e mëgjesit në Klab FM 100.4, ne jurem një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, ku do ishë ndodheni, ndërko kemi bërë një pyotje për ditën e sotsme, dhe kjo si rezultatin një studimit të kryer në Normandit, ku përpshin 308 persona të moshës 18 dërri në 30 vjeqë dhe doli që femrat dhe meshkujt nuk mund të kenë misi të vërtet një distyre, pasi nga trojnë raportet dhe mesajet një dis njëri tjetërit. Po ju, a keni shok, a po shoqe të vërte, dhe a besoni se mund të ketë një misi, midis një femre dhe një mashkuve? 069 27 1222 Dërgoni mesajët uaja, ose mund vinit linë i komendin të uaj në facebook.com fraksion klubim gjesit. Nga ka shkuajtur Ardinella dhe thotë po e egziston, ose un të pak të në këshu mendoj. Mm -hmm. Ndërkohë Roani thotë, jo, nuk e egziston, sëpse unë shokun tim të ngusht e kam sotë bashkëshartë. Êshtë ah. Ro Ah, ndoshta kështu të do të thotë, po normal. Ëxoni uh, Tiransë thotë, shoqëria në rast se është vërtet dhe e sinqertë me plot kuptimin është shoqëri. Kam shoqni të vërtet thot, por shumë e pakët se nuk e di uh, se çi do uh, kam i kam të pakët se nuk e di çi do më shumë thot. Mm. Kam dhënë re që midis një femre dhe një mashkulli ekziston miqësia e vërtet uh, sepse raportet femër-femër dhe mashkull-mashkull on lidhje me ju lutem shkruani më mirë. Pra ekziston ekziston miësia midis një femre dhe një mashkulli, ekziston miësia e vërtet se sa raportet femër-femër dhe mashkull-mashkull thotë. Më mirë E ka krahasuar. Po po po. Më mirë një femër dhe një mashkull sesa gjinia e njëjtë. Tha Holandi thot vetëm një jo. Ëh, në fakt me sa po kuptojmë, më shumë jam për jo, që nuk ekziston. Me sa duket. Por uh, gjithsesi Roani Risa ka të drejtë se kanë ndodhur edhe që fillimisht mund të kenë qenë shok me njëri tjetrin dhe më pas ka lindur dashuria dhe, dhe janë martuar, kanë krijuar familje, kanë mundës... jetuar të lumtur. Edhe mm. mundësia për të kuptuar është edhe më më vjen ndërmendaja këngë nga shqiptare, është mm. ajo këngëtare që nuk jeton më, Gloniata. S'më kujtohet emri i sa saj, është Gloniata? Mm. Na kujto këngën. Na kujto këngën. Anita këng. Bitri, a Anita Bitri ka padur një këngë. Mhm. Po më kujtohet, do e them paspaf. Oke, mund ta mendosh. Es tekstin që po mbiend normën tani. S'ka gjë. Ëh, mm. a nuk po të nuk po të kujtohet as kënga? As kënga s'po kujtohet. Oke, okay, oke. Po ka një mesazh të tjesh. Ora është që... 8:20 deri në orën 10. Pse unë të respektoj, pse unë të buzëqesh, diçka të mm. till. Ëh. Do ta kujtoj do të them. Nuk e kam iden, them drejtën. Bëj. Nëjse, në rikujtojmë më... atëherë që duhet, kërëtë të gjoni një kënë nga Anastasia, Paolta. të shkruani 2 bileta për të fituar 2 bileta për të parë koncertin në datën 25 kushtë. Palim dhe Ritolta, mos heroni të shkruani dhe, dhe emrin duhe, se ndrysha nuk mund të fitoni këto bileta, 06-9-27-12-2-2 dhe me që po flistim pak për uh, misin dhe që më pas mund të ksejtë në dëshuri, egziston një shprejhje që thotë dëshuria nuk njeh mosh, dhe Në të vërtetë këtu ka ndodhur midis një çifti nga Umbria e Italisë vjen ky lajm, bëhet fjalë për një burr 90 vjeçar i cili është dashuruar me një grua 50 vjeçare. Ju do thoni deri këtu është çdojë ok, sepse shumë mirë është. Normal. Por, por në të vërtetë ky 90 vjeçar është i martuar aktualisht me një grua 85 vjeçare. Wow. Po por që ka rënë në dashuri me këtë gruan tjetër, kështu që, që ka kërkuar divorcin ndaj bashkëshortes së tij për të, ti, të kurorëzuar dashurinë e re. Pi ka I ka lindar. plakut thoj. <laughs> I ka plakut në këtë moshaj. Madi madje iniciatore për ndarjen e 90-djit vjeqarit, ka i qënë e dashura e ti 50-djit vjeqarit, sepse i ka thonë, nëse ti vërtetë më do mua, atë e rendahun nga gruaje e jota. Le nami, shojqe, le nami. Kështë që kë nuk e ka menduar shumë gjatë, dhe ka bërë kërkesën e divorciit, ka është i gruaje së ti 84-djit vjeqare. Faktikisht, gruaje a fillimisht nuk ka dashur, që të firmosi divorci, por s'ka të zhbonë, kështë dhe i ka firmosur letrat e divortit. Të lëburit të 5 vjeçare. Kupton? Po, po, po. Gjëra që, <laughs> që ndodhin. Mirë, në këtë moment i dëgjojm Shine nga Years and Years. Ora është 9:22 minuta, ju jeni me klubin e mëxhistit në Club e Fem 104. sonde te 26 minuta një me klubin e mëxjesit në klube fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni ndërkohë nuk e di si është gjendja me personazhin Olta me personazhin e përgjumur që Adika porgatitur për sot çfarë kanë thënë deri tani Eneda Tarifa Jo ja. Arbana Usmani Jo ja. Xhemi Shehu Jo ja. Miriam Cani Jo ja. Fjolla Morina Ingrid Gjoni, Nora Istrefi, Valbuna Halili, Silva Gumbardi... Oh, ja, ja, ja, ja. Asë njëra për i tura? Në. No. Mm, e dëgjohme dhe një herë atëra? Okej. Okay. Tani që jam bërë nënë, dua që të jetoj më shumë se më përpara, më përpara e më merja jetën, ohu, visit vi, hipja në avion, thosh, o oh, mirë, po, ram, ram, e shumë që të bëjmë, më të tonë? <laughs> 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për çm fitues. Dhimë e parë që ne kemi zonën është një vajzë artista. Artiste dhe është tip shumë gazmor. Nëse mm -hmm. do ta ke ndjekur në për intervista, po. është shumë e dallhshme për humorin që ajo sjell. Po, shuhet edhe për lugun e saj. Po. E vërtetë. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkuani te emri për çëm fitues. Ndërkohë, gjithsesi po, më ta? i falenderoj gjith të gjithë ato mesazhe që na kanë thënë që kënga që kërkonte Adi, po, është Tanita Bitrit. Bravo. Okay, mosu nxito, mos u gabo. Mos u gabo. Adi do na e këndosh. <laughs> Jo, në fakt nuk është ka shumë lidhje me temën, por është mm -hmm. është në tekst te refreni në Mozgbojt thot kur një një vajzë që ngrohtë dy të flet, nuk është e thënë se ajo të, të dashuron, ka pa, pak lidhje um... me temën që mund të lindin keq kuptime midis uh, një djalit dhe një vajze. Është vërtet. Kur ata respektojnë njëri tjetrin. Ëh. Mm -hmm. Edhe normalisht si gjithashtu mund <laughs> <laughs> të ndodhë. Faleminderit a dia. S'ka gje më tani. Olta, çfarë ke Olta? Iqës gjë, vazhdoj të luaj me mesajet <laughs> Më thënë që është qiljeta Ja Dhe hujde e ilë sajet Po kur, semi qiljeta është mafer me profesion mm. Për profesionin Personin, fjallë, personajën <laughs> Mësak, është goqa artiste do të vea Po pra, mirë mirë, unë thëmë si profesion Nuk si profesion, po thëmë bështë. kushës më Po është tafer me qiljeta Ok <laughs> 069 27 22 22 E dy gjojme dhe njerë të fundit okay. Fëllim derit A <gjë> tere, kemi gati Kani që jam bërnën Dua që të jetoj më shumë se Më përparam, përparam e merja më jetën Ohu, visit vi, hipja në avion Tho shumë njër, po ram, ram <gjë> shumë, Që të bëjmë, më këptan? Ka një zovë fantastik 069 27 22 22 Ndërko unë kam gati edhe kujtën me sëri Dhe Megjithëpuo shkon ora tetë e 30, unë them ta hedhim të parë sepse situatet do të jenë logjike, Olta, matematikorë. Të provojmë. Duhet ta dëgjoni me vëmendje sepse e para është më shumë lojë vëmendje dhe shpërcie në të njëjtën kohë, ndaj një keni kujdes, dërgoni mesazhin në 0692070222. Kuizi matematikor i parë është kjo. Një grua 40 vjeçare nuk e ka parë motrën e saj prej 4 vitesh. Ato vendosen që do të takohen dhe t'i jojnë fëmijët e njëra tjetrës, sepse as këtë nuk e kishin bërë. Gruaja e parë ka një djalë dhe dy vajza. Gruaja e dytë ka 2 dy djemë dhe 2 vajza, sa motra janë gjithë sejë. Hmm. 0, 69, 27, 12, 22 Pra edhe njëherë, një grua 20 vjeçare nuk e ka parë motrën prej 4 vitesh, vendosën të takohen dhe të njëhem fumijot me njëri tjetrin, Gruaja e parë ka 1 djallë dhe 2 vajza, Gruaja e dytë ka 2 dy djemë dhe 2 vajza, sa motra janë gjithë sejë. 0-6-9-27-12-2-2 Dërgoni me sashtë gjetuaja Ne shkuputemi për pak minuta publicitet Dhe rikthejemi sërish në klubin e mëngjesit Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit Kurta në gjoni këtë këng në radion Klab FM Gjatë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Kënga e ditës dhe e mrim tuaj në 0619 20 70 222 Me se shdërgu e si i parë, fiton një duratë Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Club FM në 100.4 119.21 minuta, jeni me klubin e mxesit në Club FM 100.4, mirë mxes nga unë jëri, mirë mxes nga... Mirë mxes nga Adi Mxes nga Olta Si jeni ju të dy? Jemi shumë shumë mirë, kapja e mxesit shumë shumë të në Club FM A, Si gjithë mandë A... <laughs> Dhe kërë e bënë Olta, përsa e është akoma më më mërë As... A ti dojë e të dojë të dojë të dojë A, mi Olta, mi Olta <laughs> Po thashtë se Olta po e thotë ve... Jo, prestu në lafdrojnë të tjërë Ndërkohë nduaj të rrgut, të rëgët Të dëfës mirë Falem deret Por një grup shkenstarës gjerman Që kanë vendosur të kthejnë trupin e një rriut në një ekran me prekja mm, Pra si që janë ekranët e telefonave inteligent Ata kanë vendosur që të kthejnë trupin e një rriut në një të tjelë Thesi e kanë bërë këtë. Kan shpjeguar një teknologji që quhet iSkin, është një sensor i Hall Gome që ngjitet në lëkurë, në lëkurën lukur, zakonisht tek dora, por mund ta vendosësh mbrapa veshit dhe kjo ishte shumë e çuditshme. Mbrapa veshit ose në pjesë të tjera të trupit ku ti mendon se ndihesh më komod dhe mund të kontrollosh nëpërmjet iSkin mund të kontrollosh telefonin tënd inteligjent, ç'do të thot. Sa bukur. Paisja eksen lëkurën në një sipërfaqe me prekje duke i dhënë mundësi të gjithë përdoruesve që të gjente telefonatave pra kur ti bie telefoni mm -hmm. prek lëkurën tënde dhe fillon të komunikon me personin që të ka marr mund të ngresh vëllumin në momentin që ti dëgjon muzikë apo e ke vëllumin e ulët në momentin që bën një telefonat prap duke prekur lëkurën tënde gjithashtu mund të formohet edhe një tastierë vogël dhe ti mund të dërgosh mesazhe ose emaille pra funksionon si një telefon normal por nuk prek më ekranin e telefonit të ndë, por prek lëkurën të ndër. Dhe kjo shumë është një risi vërtet shumë e cuditshme, mund të vendosështë si që thashë në pjesën e krahut, mund të vendosështë në veshë ose në gishtë, pra është ajqe holë dhe duket si kurse kefare, do më thonë mm -hmm. mi aftonë që ti të ambientohesh me të filimishtë, dhe pasaj bëhet si pjesë e lëkurës të ndër. Kjo pajisje është vërtet, vërtet, Shumë, shumë, shumë e cudisme hmm. dhe me sa duket njërëzit që e kam provuar të pakëtën këta të rrinë Gjerman dihen shumë të lumëtur me këtë lojë paisia uh, të re. Sa, Nuk dhjetë që si do të pritet nga të tjero dhe nëse do të hithet në treg i skin, por rezultatet e para janë mahtnica jesha pa bëhet me touch, pra a di si ç'e ke kuptuar. Po, bravo. Dhe ku ka më mirë që të prekësh lëkurën. <gjali> Apo jo. Po, po. Ndjeshmëria në maksimum. Ndërkohë Aditi të kanë gjetur zërin. E Homo. kanë gjetur. Wow. Bravo, mos sa çka. Çfarë kanë thënë Olta? Ushgela Gaçe. Bravo. Ai kanë rënë. E ka gjetur Igli 889 i mbaro numri, fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. Bravo Igli. E dëgjoj, e verifikojmë. Tani që janë bërnën, dua që të jetoj më shumë se më përparan, përparan, merja jetën, ohu, të visi të vi, hipja në avion, thosh, orë mirë, po, ram, ram, e shumë që të bëjmë, më këpton? Me sportivitet. Super, ndërkoj jeri të kanë thënë mm -hmm. që janë gjeshtë motra. E sakt, bravo kuse gazon i pari e ka gjetur Flori dhe fiton dy bileta për nasin e Plex. Bravo Flori, ne do të kemi një skuputje shumë të vogël l-publicitare dhe më pas do të kemi një kujt tjetër matematikor, por përpara se të largohemi, unë dua t'ju kujtoj edhe një herë për të fituar dy bileta për të parë uh, në stadiumin Qemal Stafa datën 25 gusht këngëtarën Anastasia. Ju duhet të dërgoni O Anastasia. E themi shqip, Anastasia. <laughs> Ju duhet të dërgoni një mesazh ku shkruani dy bileta dhe emrin tuaj në 0691 271222 Mirëm gjesë të gjithëve I know you feel you can't be strong and once again a story ends with you and I Ooh. And it's time like you feel alive do. I look into your eyes to find, as long as love is alive, there ain't nothing we can make it through. siç thot olta sapo dëgjova Anastasian <laughs> Osa kush... Anastasia <laughs> Kushe fiton në dy bileta tëllta Për të parë koncertin në datë në 25 gusht 845 i mërë nëmëri Orionit Bravo Orion, ka që një pari që ka shkuetur mesajnë dy bileta Dhe ti ke fituar dy bileta Për të ndjekur live koncertin Në Anastasjas në 25 gusht <laughs> Një i rithuaj si pas më nërë sëndë Ska problem, mua në pëlqen dhe më nërë ajota Anastasia Në shqiptari i me fundja mm. Nërgë fitues të tjerë nuk kemi, i kemi zonë dhe ritanin Oke, okay, unë jëmë gati për kujëcin e dytë logikë apo matematikorë. Ju jeni gati? Po bëhem i gati rrugës. Bo, gati, ola sepse duhet keshë vëmëndja. Po vishë më rrësë. <laughs> <laughs> Janë dy vajza, se cila prej tyre kanë nga një shport me mollë. Po. Njëra vajzë i thot tjetrës: Ma jep një mollë dhe ne do të kemi do të kemi të njëjtin numër mollësh. Mirë, mm. jeri, ma jep një mollë që ne të kemi të njëjtin numër mollësh. Mm. Por vajza tjetër i thot: Jo, ma jep ti mua një dhe do të arrit të kem dyfishin e mollëve që ke ti. Mm. Pyetja është sa mollë ka secila vajzë? Mm. Mm. Nuk ka nevojë për shumë llogaritje, por jemi në dy vajza a di? Po, <gjë> kemi nga një shport më mol? Po, A, Olta <gjë> Unis e moltës, Olta më jep një mol dhe ne do të kemi e të një të numër molësh Jo, thot Olta, më jep ti mua një dhe unë do të kemi dy fishin e molve të tua Sa mol ka jeri dhe Olta? <gjë> A, sa mol kemi Adi Gjeja? <gjë> Gjej Adi Më Zero... në Gjeja, po kam hëndë se nuk të të në të dhe nësaj Me ndohë dhe në e thuaj 069 27222 dërgonë me sa gjithuaja pa haruar dhe shkruandit e emrim për që më fitues Nuk e di nëse do ketë drita në këtë radio, por unë them leta provojmë i herë dhe letë të shpresojmë nëse do arim të përgjojmë në këtë momente, mirë radio diku në botë, nuk ka drita, nuk ka si njërë. <laughs> me sa duket ja kam prerë për gushë. S'kanë <laughs> okay. paguar këtë të të një qabë në kështë. Për vratur të këtë. <laughs> mirë, në këtë momente, ne ju lëmë shëqërinë e Gjez Glan me këngën Hold My Hand. Mirë më gjesti gjith Standing in a crowd of room and I can't see your face Oh oh oh Oh oh oh Put your arms around me tell me everything's okay Oh oh oh In my mind I'm running round a cold and empty space Oh oh oh Just put your arms myself free while i'm still strong don't look back till i'm ten miles gone and when the road stops i'm gonna keep on until i end up in the place that i've been longing but the pressure's pushing me back. E vërë gjuham kuaps me wok, orë është në no 96 minuta, mirë se erdhët në pjesën e tretë trasmetimit të klubit të mëgjesit në Klab FM njëshin pikatër, në ju urem një ditë sa më të bukur dhe të mbarë Dhe duha du të rgoj një histori që mua dhe oltës në ka bërë shumë për shtypje, për mirë duhet, sa? Po, sigurisht Bëhet fjallë për një vajzë, e ka emrin Liz Ud, Udardz dhe e, ajo punon në një restoran. Çfarë ka ndodhur është që mëngjesin e dieshëm në këtë restoran janë ulur dy zjer fikës në mosh, të cilët kishin punuar gjatë gjithë natën, gjatë gjithë natës për të ushur një zjarxh që kishte rën diku afër restoranit ku Liz punonte. Dhe ajo i ka parë që Tim Young dhe Paul Hollings të dy së bashku ishin shumë të lodhur, kishin punuar gjithë natën dhe ishte momenti ku ata po shplodheshin dhe në dietën koporositën për të ngrënë. Çfarë kanë Vajsa Lizë që është bërë piesë e këti lajmi është që pasi uh, zëtria tim dhe polë Kanë mbaruar ushimin e tyre Në gjesin e tyre Në uh, ngrihen për të bërë pagesën Ndërko Lizë i ka shkruajtur në faturën Ku kishin porositur këta Shë sot ushimin e keni për i meje mm. Duke që nëse ju jeni lodhur E dhe i gjërat e kse forme Lizë ka vendosur që Ata të dy mos të paguanin në gjesin Po të paguan të ajo Bra. Por historia nuk me ronë këtu Ngo të mirë përse... Vajza e është zakonshme Por vajza ka një ishëri shumë të dhimshme Në të një të nko, sëpse bëbaj i saj për i 5 vitesh është i paralizuar Dhe duke qënë se gjëndje e saj ekonomike nuk është shumë e mirë Ajo kanë zjerë në Facebook-un e saj Një link ku uh, u kërkom të gjithë të njohurve të saj, që njëhe në përmjetë Facebook-ut, uh, ti mund të sojnë të ardhuraj që ajo të mund të blej një karigë për babajnë e saj. Deri tani nuk e kështë arritur që në të në blithë e parat e duhura, por në për falë gjestitë mirësielës që ajo bëri, ka është i dy uh, zer fixve, tim dhe pollë, Ta i kanë ardhur në ndimë, sepse e kanë gjetur lizë në Facebook, kanë parë uh, mm. këto loj një oftimi dhe e kanë shpërndarë uh, të gjithëmisht e ti duke të treguar edhe gjestin që Vajza kështë të bërë për këta të dy, këshu që bërë nda 28 orëve, Adi, ajo ka rritur që të mbledhë plot 70.000 dolarë. Wow. Pra, gjestin i, i mirë që ajo bërë i ju shpërblua. Wow është gjithashtu interesant. Mm -hmm. Po më lejove dua të rrfej diçka personale. Po patjetër, jepi atë. Un kam tre teze gjithsej, mm -hmm. edhe më e vogla prej tyre. Ëh, uh, le të them që ka qenë më e varfër nga motra e vetë. Tan. Dhe ajo gjithmonë kur vinte në shtëpinë time mm -hmm. për vizitë, gjithmonë sillte biskota, kanë qenë ato pasta të 5 lekshë nëse ju kujtohen në kështu me krem. Mm -hmm. super, mm -hmm. Po bravo. Edhe gjithmonë diskutonin në shtëpinë tonë, si ka mundi, si, kjo teze që ka më pak parash se tezat e tjera. Ka zemrën më të madhe, gjithmonë u vinte me diçka në shtëpi. Mm -hmm. Asnjëherë nuk vinte duar bosh, edhe pse nuk ishte në gjendje të mirë financiare. M'ngacmoi gjest i vajzës, qe edhe pse ishte, që një gest i vogël mund të ndryshoj po, jetën e dikujt. Po. Si duhet zemra sh më e madhe të njerëzit që po suhet zakonisht ata që e vuajnë. O... Bo, do që do mban edhe gjësa më të mira ndoshta ndikon edhe kjo mm. mm. <laughs> faleminderit Adi që ndave një pjesë të jetës tunde mm. me ne mm. dhe shkëputemi për pak duke dëgjuar glory nga John Legends one day when the glory comes here will be out it will be out oh one day when the war is won We will be sure, we will be sure. Wow, glorying. Glorying. Oh, glorying. Glorying. Glory. He oh. glory. glory. has said the heavens, no man no weapon bomb against yes glory is destined everyday women and men become blessings since to go against our skin become blessings the movement is a rhythm to us freedom is like religion to us justice is just the position in us justice for all just ain't specific enough once son died the spirit is revisited us true and living living in us resistance is us that's why rosa sat on the bus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 be man woman the child even jesus got his crown in front of a crowd they march with the torch we gonna run with it now never look back we den gone hundreds of miles from dark roads he rose heroes, to become a hero facing the league of justice his power was the people enemy's leader a king became rigo saw the face of jim crow under a ball ego no one can win the war individually it takes the wisdom of the elders and young people's energy welcome to the story we call Victory the coming of the Lord my eyes have seen the glory one day when the glory comes Ora sonande 13 minuta yeni me klubin e mëjtesit në Club BeFem ishin pikë 4 dhe a, në ekranin e Club TV do të kthehemi në shtator sepse do të kthehemi do të kthehemi dërgojmë shumë speri eri kanë fitues për këngën e ditës për këngën e ditës. Po, so, na suaj, kush e ka gjetur? Ës Termali 131 me bro numeri fiton 2 bileta për Nasin e Plex. Bravo Ermal. Dhe për kuizin ton? Për kuizin, po, me mollët. 5 dhe tjetra ka 7 mollë. Bravo, bravo, bravo. Ës Sandri 040 me bro numeri fiton 2 bileta për Nasin e Plex. Dhe meçi nuk kemi asnjë loj tjetër aktive, unë them hedhim edhe një kuiz tjetër, logjik. Jeni gati ju të dy? Gati sigurisht. Okej, okay, vëmendje Olta. Babai i Agronit është 45 vjeç. Ai është 15 vjet më i madh se dy fëshi i moshës së Agronit. Sa vjeç është Agroni? Mund ta përsërisësh njëherë? <laughs> Edhe njëherë. Babai i Agronit është 45 vjeç. Mm -hmm. Ai është 15 vjet më i madh se dy fëshi i moshës së Agronit. Un po kërkoj se sa vjet rrsh Agroni. Hmm. Në rregull? Okej. 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja paharuar që të shkruani dhe emrin për çm fitues. Ndërkohë, surprizë për Oltan, kam edhe një tingull mysterious. Hani. Jeni gati? Kujdes se do ta luaj vetëm një herë. Çfarë po ndodh në këtë momente? 0-6-9-27-12-2-2 Dërgonë me sashtetuaja, ndërkot cila do t'je durata, Olta Por tingullin misterios Po, do t'anisi me dy bileta për në Cineplex Dhe me pas do shtojmë duratat Ok, fantastike, falim derit, Olta Shkëpudemi për pak minuta publicitet Dhe rikëtejemi sërish në klubin e mëgjesit Mirë mëgjesit gjitha godin 20 kilometra e lart do të ngrihet shumë shpejt në Kanada. Ky është një lajm i fundit. Sa i është ojeri? 20 kilometra e lart, Holta. Duket e pabesueshëm. Oh, wow, po, oh, e pabesueshëm. <laughs> e kanë gjetur planet, uh, e kanë gjetur më falë, asensori hapsinor dhe është aprovuar nga zyra e patentave në shtetet bashkuara të Amerikës, që ka dhënë të drejtën një firme kanadeze për ndërtimin e godinës 20 kilometra të lartë dhe në fakt bëhet fjalë për kompanin s -tum, s -tum. Soft Technology. Projekti për ndërtimin e kësaj ndërtese që do të jetë 20 kilometra e lartë planifikohet që do të nisë së shpejti dhe mendohet që do të jetë 20 herë më e lartë se gjithë ndërtesat dhe madje deri tani ndërtesa më e lartë në gjithë botën është në Dubai, Burj mm. Khalifa, që është 830 metra, mos gaboj, mm. por jo. Kjo godinë ka vendosur që të jetë më e lartë akoma dhe do të jetë pikërisht 20 kilometra e lartë. Nuk është si gjithë ndërtesat e tjera, kuptohet, I por është Po, dhe është një platformë që do të shërbej si një stacion për njitjen dhe zbritjen e astronatëve. Wow, mm. aha, oke. Okay. Po, Interesant. studion, kjo kompani kanadese është duke studuar mundësi që platformat të shërbej edhe si një stacion furnizimi për astronatët dhe anijet hapsinore, sepse duket si... Uh, të paktën si pas shpikësit ashenësorit hapsinor, Brendan Quine thot se anijet kozmike mund të nisen nga kjo platform në 20 km lartë të si për mes një fazet të vetme duke reduktuar këshu 30% karburantin që nevojitet në fluturimin aktual. Pra do tjetë një gëgjandim në lidhe me astronautot dhe anijet hapsinore. Vërdet, spektakulare 20 Nën km e lartë <laughs> Në lapa fjallë fara Nërko, uh -huh. Olta, që farë kanë thënë në lidhje Me tingullin misëriels? Po, me kanë thënë që po është fryrën hundët mm -mm. Jo uh, është një fryrëja ajeri me goj Jo Fike zjarit me bombel Jo Dhe kash Vedëm kash Ate mm -hmm. ronë se më ta të gjojmë edhe njëherë Kujdes Kujdes 0-69-27-12-2-2 Dërgjone me sa gjithuaja Paharuar të shkuar një të emrin për që në fituaz Kemi thonë që luajnë për 2 bileta pa, Dhe ishtojnë edhe një lullin Nga bota e lullin Valim deri tolta edhe një her Kujdes 0-69-27-12-2 Dërgjone me sa gjithuaja Paharuar të shkuar një të emrin për që në fituaz Do të gjëjmë në të momente Penika do disco Yeah 9.27 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 Ne jurem një disam të bukur dhe të mbar Dhe me qëse sot ne nisëm diskutimin për mishtë të vërtet Nëse egziston misja midis një femre dhe një mashkuvi Ja, ka gjithmon një arsye që ju të dy mund të ngeli një mishtë të vërtet mm -hmm. Në këtë rrath po flasë filli misht për olëtën dhe për adin Ok Që grijen një sima të uh, matë uh, Ne mi, që je mi Ka një arsye për të shonë mishtë të vë Sepse ka një birë që është vetëm përmisht të vërtet Haa. Dhe ajo ju është vet e të barë A shpërnë e të dy adi Sot ju të dy që të reguloni misin të uaj Mund të dini së bashku dhe të konsumoni birën e të barë Ok, me njërë pas emisionit është një birë fantastika Nuk olëta do të shkoj me këm të veta në shpi Kjo është sigurë Edhe nëse pi 2 Elbar, bashkë me audi. Më në fund sa asnjëherë nuk shkoj këm <laughs> me këmtë mia. Mund të siguroj bira, ti siguro patatinën ose kekërikat. Minuta. Dhe sigurisht ku me Elbar ju mund të ndani vlera të rëndësishme. Dhe edheni se kush janë. Cilësi, argëtim, humor, freski dhe gëzim. Ndaj Super. konsumoni Elbar. Ato që un dua. Dhe çfarë më pëlqen mua në këtë birr të re është emri Elbar, që ka kuptimin mm. Elbi i art. Ashtu të si që është edhe misia e artë Premtoni që dojë bënë një sot Premtojm <laughs> Adi premton Unë realizoj Olda, a, Realizoj, thash të kishe me dy modja <laughs> Mirë, olë da kemi një përgjishje të sakë Në lidhe me kujtësin logjik Që kemi hedur pak më parë Ah, uh, po Hirim kanë 5, 15 vjeç dhe janë të saktë. Kush e ka thënë pari? E ka thënë Drini, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Drini. Ndërkohë kam edhe kuicin e fundit logjik. Ka të bëjë me promocion për një dhuratë nga El Bar. Faleminderit, Olta. Kuici është ky. Babai është 40 vjeç dhe ka një vajz 13 vjeç. Pas sa vitesh mosha e vajzës do të jetë sa gjysma e moshës së babait. Hmm, jeah. Po ndo mendime ati. Me gjithë damir. Pra, babai është 40 vjeç, ndërkohë vajza është 13 vjeç. Pas sa vitesh mosha e vajzës do të jetë sa gjysma e moshës së babait të saj. Unë e bërë llogarinë. 069 20 7222. Dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin dhe përkënaisin time, dhe dua t'ju përshëndes të gjithë ju miq të Club of Fem, Sia Elastic Heart. Ashtë në nëte 33 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe unë po vazhdojë të citoj studimet të ndryshme, sot? Jebjeri. E kam ka përkeshme këto studimet, por këllë vëndë për të diskutuar, sepse muam duket i qudicëm farem. I qudicëm apo i frikëshme? Po, edhe i frikëshme dhe i qudicëm në të jetën ka. Bëhet fjalë për hapin e gojës, ju e të gjithë ne në ndodhë që kërë jemi në një grupë mi sërë, nëse olë të si hapet goja, automatikisht kemi sënë të gjithë pa. që është mundin gjithësa mm. dhe të gjithë fillonin të hapin gojën pasi olë të e ka hapur e para. Pa. Por, si pas këti studimi, thuhet që nëse dikush pranjush në momentin që ju hapet goja dhe ati jo, apo asaj jo, është psikopat potencial. Oh, Urdrojëri? Oh, oh, oh. Po. <laughs> Le ta provojm. T'hapo gojën? Do e hapni dot jo? Hajde provojm një herë. Po kjo është me vedi. Dërë dërë sepse na del në njëri këtu. Po rrim pa vedi kështu goja. Pra këtu thujet nëse ata bëjnë të një të një të njësit një, që keni bërë ju është në regullë Por nëse nuk u hapet goja, këtu ka probleme sepse punët nuk shkojnë dhe aishmirë Këtë studim faktikisht është bërë në një universitet në Texas ku janë përshirë 135 persona Dhe bëhet me dje që në 135 veta që kanë parë që atyre që nuk u hapet goja kanë probleme psikike serioza Ose potencialisht në të ardhmen do të kenë probleme psikike. Po studimi thotë që ekzistojnë shumë njerëz të tillë? Jo, nuk nuk e kanë thonë, që dalin këta, nuk e kanë nxjerë me përcindje. Se sa u ka ndodhur që nuk kan hapur, gojen, por, por e kanë hapur gojën, por përderisa e kanë bërë një studim të tillë, do të thotë që ka pasur persona. Po, po, si nuk kanë ishtë. si më shumë apo më pak, por ka pasur persona të tillë dhe më pas ata janë marrë duke studiuar anën psikologjike të tyre dhe me sa duket rezultoka që je një psikopat potencial. Edhe më pas u oh. kanë mbusur aty se si hapet goja, por dikush tjetër hap gojën. Hap goja. Pra <laughs> <bëjgjoja. laughs> Tani ojta hapet gojen me zor ku ti e sh Tani Aditi si mendon për këtë studim? Se mua nuk më bind fare të them drejtë së këtë lidhje mund kjetë të ketë mm -hmm. po hapja e gojës me dilemë psikologjike. Po bërit mendoi ngjalli shumë dyshime te unë. Tani unë po mendoja hapja goja nuk kur të tjerëve u hapet goja në atë momente. Po, po të rezulton? Jo, ja, më rezulton. Në disa raste jo po sad. në disa raste. Jo i vërtet. Jo, ja, dhe mua më ka ndodhur që Olta ka hapur gojën dhe unë jo ja, për shembull, po. Po. Nuk mendoj se jam një psikopati po bëj. <laughs> Sa <sajnë> joni <laughs> tihet le ta vlerësoj të tjerët. Unë vetë jam i përshtatur me një. Bie të presim kohën për të verifikuar. Baj një mund studimin gjithës e si. Do, do, kemi dhe parasysh. Dhe njim nimi shtuaj. <laughs> Kjo është fjallë më, më më mund që këtë nësot, ola, falim djerit. <laughs> wow, falim djerit tjeri që vlerështëm fjallën tima. Ndurko, qëfarë kanë dhe në lidje me tingullin, Mr. Jals? Shtypja bombullus për ngordjën e mizave ose deodorantit A, apo parfumit. Ja, nuk ka lidje. është shesë me korend? Shesë me korend ja, hmm. Mm. Zëri lavazhës duke larë makinat. Çfarë ishte kjo zëri lavazhës? <laughs> <laughs> Tingulli, zhurma, zhurma kur bën ajo ja. presion i ujit atje ja. në lavazh. Duke të shtir, mm -mm. ndryshimi i frekuencave të radios. Jo. Ja. Ja. Mund të ishte për ia. Ja. Nxjerja e ajrit nga goja. Mm, -mm. jo. Ja. Kur prish et ekrani. Jo. Ja. Dikush që i fryn pluhurave. Jo. Ja. Mm, pëlqen si ide për ia. <laughs> Ja, ska. ska të tjera mm -mm. Saldimë, saldatriqa ja. Atërë, unë duhet t'japë një ndimë të vogël është një veprim që e bëjnë më shpesh Vajzat Vajzat hmm. Bëjnë shumë, Madi mm -hmm. Madi t'jolë, da Jem më pranë kësaj se saun Jo, ko të fundë të kërë dorë farek të <laughs> <laughs> I nga fundër një më në të pitë 0-6-9-27-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja Pa haruar të shruani dhe emrin Për që në fitues Ndërko ju lo me happy end E kem gati? vezën se Olta Vzadi janë të dy prindër. Un kam një pyetje për ju të dy. A keni Omi. vështirësi që në mëngjes të zgjoni fëmijët tuaj? Përtiçuar në Kop. Hadi? Hadi. Okej. Okay. Apo zgjojin ju ju zgjojin ju ata. Ka qenë një periudhë për mm -hmm. djalin tim që ishte vërtet shumë shumë e vështirë që të zgjohej. Madje mm -hmm. kujtohem një debat midis me disme edhe nuses. Çfarë si ta bonit? Ai ishte shumë të vështirë që ta zgjonte se ai ishte duke fletur si si qengj në mëngjes. <laughs> E dhe shkoja unë, e zjoja me lezet, që i të dojë, a e dhe të keqin babi zjoj... Po e ka pas e me, shumë të vështimë, shumë të vështimë, shumë të vështimë. Po, po, mm. dhe i sa ti dilë të gjumi atit. E sa kalon të? Po ja, duesh një 20, 20 minuta, minuta, nse pështë në rase që e zetë të gjumi prapë, Pas po, ta i dhe i shkoja dhe një herë, po është... Ka qenë sfit, më gjithi ka qenë sfit për ne si prindër. Mm -hmm. Po për tjuhol të? A po, për për dhe për mua sikletë është bën krah të kundërt. Ajo më zgjon çdo mëngjes. E po mirë, e kuptoj se si mund të zgjoje çdo mëngjes. Por pse jua bëra un këtë pyetje është se një histori e çuditshme ka ndodhur midis një nëne dhe vajzës së saj 10 vjeçare me emrin Sofie, e cila uh, preh shumë kohësh e kishte problem që ta zgjonte vajzën e saj në mëngjes sepse ajo ishte një gjumasë vërtet dhe nuk donte të, të zgjohej për të ikur në shkollë. Mm. Dhe ka pasur një ide shumë shumë kreative. Një kovë me ujë Dhe ja u zhjoa Ja Dijon i pak Qëfar ka bërnë njëna e Sofis është që ka ma një band <laughs> Band E ka futur në dhëmë në vajzës sa i djetë vjeqare Dhe kanë luajtur këto muzik pikër ishtë Nënë e që mandu Nënë e horor Nënë e horor Vajzaldit vicare është sokuar komplet të nuk e disë sokuar është për momenti <laughs> see, është të <laughs> <laughs> <laughs> E sigur, është gjuar e tërbuar Dhe rezultati ishte që ajo është gjuar është gjuar dhe kam përshypjen se do të mbaj mend gjatë këtë historie oh, Gjeherë dhe sidur dhe zdo e të më kollajnë kam përshypjen Por është një ide kreativa, mm. apo jo? Hmm Super, super ide Por kujdes me bandën, se varet që muzike luan <laughs> Varet që le kjo merë bandën E që me mirë një kovë me uj Po mi afton ja... YouTube, mi e gjenë YouTube E dhe janë regu Mi a ja kovë me uj, se mduket pak e frikë shma E të me arshma <laughs> Provodhë diska tjetër Një që me Speciale që të, të, të... Ska mi da Shkëputë e mi vetëm për pak publicitet Dhe rikëthe e misë rrishë në klubin e më gjese Ndo shtë ta me fitu esë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 I got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot, hot damn, uh, caught the police and the fireman, I'm too hot, hot damn, make a dragon run and retire, man, I'm too hot, hot damn, say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn, and my band bout that one, break it down, girls hit you hallelujah, Woo. girls hit you hallelujah, Woo. girls hit you hallelujah, Woo. cause Uptown Funk gon' give it to you, Woo. cause Uptown 9.54 minuta jenë me klubin e mëgjesi në Club FM 100.4 dhe, dhe olë ta nuk e dija a kemi një përgjishet dhe sak në lidhje me tingullin misterios Po më thonë mm. tharja e flokve Ja Depilimi Ja Fryrja kur dy e më thonjt me manikyr Ja Heqe që i mëshme dull Ja Zhurma tërheqes e letrës në gjithë se gjatë depilimit mm -mm. Ja Kur në dizet bombule e gazit Ja Dhe këto, dhe la këflokës Antërët, mund të japë një ndim Të japë Tingulli do nge letë për nesër, si kur nësë. dhe shohë mund Por, duat të japë një ndim që sot Të këflokët jemi shumë pran hmm. Pa Kajqë, edhigjojme dhe njerë të fundit për sot 06-79-27-12-22, dërgojnë ja. me sa gjithuaja. Ndërgoj kemi fituajs në lidhje me kujëcin logjik? Po, me kanë thënë pas 14 vjetësh. Bravo, bravo. Kështë e gjithu? Kështë e gjithu Renata dhe fiton një dorat nga Ilbar. Bravo. Uh, fituajs tjerë? Jo, jo, i kemi thënë jo, jo. gjithu. Atërë, para se të largohemi, unë duha të ndaj një histori që kam gjithu këto orë që e mendoj, e ledzoj, dhe thënë si ka mundësi. Si? Qërë këndodhur, yeah, bëhet, yeah. këndodhur në Segville, është një qift të martuarish, Kate dhe Chris. Bi emri tyre nuk bëhet i ditur, së pësa ta nuk kanë dashur ta deklarojnë, K, kanë qëndu ke fjetur në shtratin e tyre bashkëshortor, gjatë natës, mm -hmm. derisa diku afërmë gjesit, uh, Chris, uh, më falë bashkëshortja, Kate, mm -hmm. ka ndjerë uh, në mes... Ka, e kam pa, parë vetën, thotë së vab. kam betur në mes të krevatit, isha në mes të krevatit Dhe fillovat të ndjeja shumë zetsi, ishte burë shumë vapë Dhe në momentin që hapë sëtë, qëfar ka parë, do të tonë jo? Hmm. Për vetës bashkë shortit Edhe qene <laughs> Jo, nuk ka një jo, qene Në ideal të vogël Ka qene dhe një burë tjetër që po flinë të rahat-rahat në krevatin yeah. në tyra Jo me jo pa, Nuk bëhet i ditur emri të panjohurit, por dihet vetëm që a i ka parë krevatin është veshur dhe ka marrë një sy xhum. Wow. Tani më ma është arrestuar nga policia dhe do të merret në pyetje në shtëpi për të dhënë akoma dhe më shumë dritë mbi këtë histori, por vrasmenin sa më vonë se kanë ndjerë një person të tret në krevat. Po. Vetësi atësh pas kanë lënë derën hapur. Nuk. Për më tepër. <laughs> Mirë, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar, do ri dëgjojmë sërish nesër në Club e Fem ndërkohë do t'ju lëmë në shëzhirin e orgesës me music box. Mirupafshim, kalofshi bukur, mirupafshim, ne do dëgjojmë. I have some scars from where I've been You've got eyes that can see right through me You're not afraid of anything they've seen I was told that I would feel nothing The first time I don't know how these cuts heal But in you I found a rhyme so like you can